1982ko sehun eta hihutan haintzetuko Martsuaren 26a. Los Angeleseko hian estrenatu zen James Bridgesen filma. Jack Lemmon, John Fonda eta Michael Douglas silaik aktore nauzi. Filmaen titulia The China Syndrome eta hunen ildua Kaliforniako bentana fiksiozko zentral nukleariean agitu istripia. Filmak aipatzen zian e reaktorrean hurtzia eta hanko isuia nulla Lurialat zihoan. Ralf Lap fizikak nuklearian aditiaren oharren berme filmak hipotesia bat aipatzen zian baldin eta zentralako bihotz gusia hurtzen eta Lurialatzen bazen isui haek lur planeta sei eta txinala arte helduko zela teoria runek filmai The China Syndrome titulia eman. Hantik hamaregun beantago, milabedeatzu ehuneta hiutan hoita himetzuko marchuan hoita seian, Pensilvania heriko Arizburgetik hyljanden 3-mile Icelandako centralan filmain senarioa agitzenda, oaikuan esta fikzioa. Zentralaen hotsazteko hurekin arenköak agertzen dia, bihotza behotzen da eta isui erradioaktiboak hastendia. Etzien finman izan zienak bezain handi izan, bena arduradun politikuek egina halak egin zutian berriaren itotzeko. Haleike berria mundian gainti hedatu zen eta keska edo inkiet aldiak hedatu ebai energia ekoisteko teknika juntaz. Kuntuhaietane yuskal herian zentralbat jaikina hisen, bizkaiko kostako lemoiz herian. Urte hartan antinuklearek javakizien aramaiatzen hiuan mobilizazioniak eginen ziela. Gueluretan, nafaroako tutera izan zen mobilizazione güne. Manifestaldiek guardia sibila etz ez edien zien. Hoik tioka hasi zien, eta donostiako gladiz del estal ekologista tios ehoiki izan zen geostik behe-lagunek urteoz omentzen die eta nuklearaen industria aitzzina dabil zentrala handiaguak jaiki beharrez. Aldiz, 3 mail islandakoa zeratui da, heiotz hatsa beti tripan, istripia agitus geoz deuseik egin gabe, hai du nok desmuntatzeko ideiak eta sozak eekiko dutian.